Čtení z první knihy Mojžíšovi Z Mamreovy Doubravy se mužové vydali na cestu a dívali se doru, dolů směrem k sodomě. Abraham šel s nimi, aby je doprovodil. Hospodin si řekl, mám skrýt před Abrahámem, co hodlám udělat? Z Abrahama povstane veliký a mocný národ, všichni národy země budou v něm poženány. Ujal jsem se ho, aby poručil svým synům a svému rodu po sobě, aby zachovávali hospodinovou cestu a konali spravednost a právo. Hospodin tak splní Abrahamovi, co mu slíbil. Hospodin tedy řekl, nářek na Sodomu a Gomoru je velký, jejich hřích je velmi těžký. Chci se stoupit a podívat se, zda doopravdy dělají všechno, co odpovídá stížnosti, která ke mně přichází, nebo ne. Chci to vědět. Ti mužové se vydali tamtud na cestu a šli do Sodomy, zatímco Abraham stále ještě stál před hospodinem. Abraham přistoupil a pravil, skutečně chceš zahubit spravedlivého s výnkem? Znat v městě 50 spravedlivých, Chceš to místo zahubit a neodpustit kvůli padesáti spravedlivým, kteří jsou v něm? Zdal od sebe takovou myšlenku, že bys mohl takhle jednat, usmrtit spravedlivého spolu s výjinkem. To by se vedlo spravedlivému stejně jako výjinkovi. Zdal od sebe takovou myšlenku, co pak by mohl soudce celé země nejednat spravedlivě? Hospodin řekl, Najdu-li v Sodomě padesát spravedlivých v městě, odpustím kvůli ním celému tomu místu. A Mrám se ujal slova a řekl, jsem velmi smělý, že mluvím k svému pánu, já, který jsem prach a popel, snad bude scházet pět z padesáti, zahubíš kvůli těm pěti celé město? Hospodin odpověděl, Nezahubím, jestliže jich tam najdu 45. Abraham pokračoval v rozmluvě s ním. Snad jich, tam bude, snad jich tam najdeš jen 40. Odpověděl: Neudělám to kvůli 40. Abraham řekl: nechce můj pán, nezlobí a dovolí mě mluvit. Snad se jich tam najde jen 30. Odpověděl: Neudělám to, najdu jich třicet. Abraham řekl, jsem velmi smělý, že mluvím k svému pánu. Snad se jich tam najde dvacet. Odpověděl, nezahubím kvůli dvaceti. Abraham řekl, nechť se nezlobí můj pán a dovolí mi mluvit ještě tentokrát. Snad se jich tam najde jen deset. Pravil, nezahubím kvůli deseti. Hospodin odešel, když přestal mluvit s Abrahámem a Abrahám se vrátil domů. Slyšeli jsme slovo Boží. Sestry a bratři v Kristu Ježíši, pokaždé, když čtu o smlouvání mezi Abrahámem a hospodinem, zmlouvání o to, jestli hospodin zahubí Sodomu a Gomoru anebo je nechá žít. Tak pokaže tam nacházím něco nového. A to, co mi pán ukázal tentokrát, tak je vlastně to, že Abraham nechápe Hospodina. My nemůžeme nikdy hospodina pochopit, ale Abrahamu byl blízko, uzavřel s ním smlouvu, skrze zkoušky se prokousal k víře, že se může na hospodina spolehnout a že se může spolehnout na jeho spravedlnost. A přesto se ho ptá, skutečně chceš zahubit spravedlivého s vyníkem? Hospodin mu trpělivě odpovídá, ale už ta otázka... Člověk by řekl, že se Abraham už naučil, že hospodinová spravedlnost, byť v té době můžeme my říci, že starozákonní, je spravedlností skutečnou. Že hospodin nikdy spravedlivého s nezahubí, ale Abraham si to přesto myslí. Je v obavách, že hospodin ve skutečných obavách, že hospodin učiní nespravedlnost. A hospodin ho přesto neodmítá. Mluví s ním. Navíc ty jeho obavy přerostou až nakonec jeho odchod, protože si netroufne dát tu otázku poslední. Odpustíš všem, když se tam žádný spravedlivý nenajde. To, bratři a sestry, i náš lidský zvyk nebo takové lidské chápání Boha, že ho chápeme podle sebe. Pokud v nás není Dostatek spravedlnosti, tak jistě můžeme daleko snáze obvinit i toho Boha. Konec konců, vy jistě znáte jeden ze základních psychologických takových zákonitostí, že i ve vztahu k lidem často na druhých lidech vidíme právě to, co sami ve skutečnosti máme na sobě nebo v sobě. A především u hříchů, to tak vidíme. A protože to nedokážeme označit u sebe a nedokážeme to u sebe odsoudit, tak to odsoudíme na tom druhém a označíme to na tom druhém. Sestry a bratři, znovu... Eh, apeluji na sebe i na vás, nedělejme z hospodina člověka, který by měl naše chyby. Přeji vám i sobě, abychom si uvědomili, že hospodin je přestažný, to znamená, on je vždy větší, jak říká svatý Augustín, vždy větší než my, vždy větší než naše představivost to větší nejenom ve spravedlnosti, ale v milosrdenství. Zkusme mu důvěřovat, že ta jeho velikost je vždycky boží velikostí, která nakonec vymyslí nějakou cestu i pro člověka. která nepřehlíží člověka a která je prostě božsky spravedlivá. To znamená i milosrdná. Ve chvíli ticha teď to zkusme tohoto většího Boha, pozvat do svého života.